Selamu alikum o rahmetullahi o bërekatu. Të ndëruar mishë të emisionit rruga drejta laut. Tak e ojmi në emisionin e katërt të ciklit qësa kemi nisur mbi plogështin. Basifollëm dhe trajtuam për konceptin e plogështis, kush është plogështia, thamë, cilë e në shënjat, cilë e në shkacet, sot të të flansim për shërimin. A ka shërim për këtë sëmundje, apo jo? A ka një recet të duhur në shëriatin tonë, për të shëruar nga plogështia, a i kemi dhënë kujdes të veçanë kësaj sëmundje, cilat janë elementet kryesor të recetës tonë për të shëruar nga sëmundja e plogështis. Të gjitha këto pyetje, do të kemi vazhdojmë në studi në emisioni Rruga Drejta Allahut, në basi të të gjojmë me kujdes për shkrymi poetik dhe të kojmi në studi. Tokës i dhash një puthje dhe puthjen e futa në gji. Kjo si shenë mirë njohje, se dhe unë nga bal t'avi. Toka buzqeshi, arumë veu lëshoj, ndërko mirë njohja, qau dhe brit ma lëshoj. Tokën më me deshe e mirë njohës je, po si valë harove këmbi krytke. Kushën banë tokën, që jetë e detet, Kush lërgonë ersiren që drita të mbetet. Kush jep shpirt e kush fal jet, Kush të mundësoj mendjen e ta njohë shtokën. Aj që të dhadije e të nështroj botën, si i tha këto fjalë, mirë njohëja u largua, plëgështie në zemër mu shdukja mu shua. Imbatha këmbët me vrapin e dritës, djetova tek mirësia në kuvendet e dritës bi kryet kopolla në ajr ezani në qendër hutbeja i mamit e Kur'anit pezull ndërthurur me lajkët e dritës me krahët e tyre i zën pritën frikës qetësi dashuri mëshir gjithçka e ka kapluar sepse mëshira e Zotit është det i pashtëruar Tas unpi nga burimi baba i babait tim, te cilit Allahu i mësoi dijen, te cilën e di me dije të fesë dhe të dynjasë. Jam rob i Allahut dhe jo i paras. Botën, nëse kam shansin ta drejtoj me ndershmëri, me dijen e fituar të falë vej drejtësi, i lavdëruar dhe i falendëruar qofshë Zoti im, që robën tën të nënshtruar e ngritën në mirësi. Të nderuar vëlezar, të nderuar motra, jemi ardhur në studion e emisionit Rruga drejt Allahut mbas përshkrimit poetik. Hoxh mirë se erdhat. Mirë se gjellën në rrug. Si gjithmonë me ne hoxh për të trajtuar s'mos problemin e fundit cik të ciklit kem kemisor për logostin. Logostia që thamë demelizëm e cilcua mund të lëndëndeviem. Folom herën e fundit hoxh për shkaqet që çojnë besimtarin në logostë. Sot është emisioni i fundit për logostin dhe do të flasim për shërimin. Symptomatë trajguam, shkaqet, koncepti i trajectom fillimfare. Sot hox futemi në shërim, duke sh lutur Allahun na shojtë të gjitha nga kjo lloj sëmundje. Amin. Falënderim Allahun e mëndosur për të gjitha të mira që na ka dhënë. Ne lutem që lavdrimet, paqet, shpëtimet Allahu i çofshëmi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, dhe të gjithatave që janë në rrugën e dhënë në fund të kësaj bote. Amin. Lëndëruar është shumë normal që kur trajtojmë një sëmundje të caktuar me përmasa të kësaj së mundi që ishëm duke vojtë dirë më tani, është e do mëzërshme që edhe të ofrojmë shërimin e duhur, që gjithë besim tarë, pas e të ketë njërë, pas e të ketë njërë fillemisht shenjat, apo dhe të ketë detektuar se ka mundësit të jetë prejkun nga kjo, të shikon shkacet, duke mbyllë burimin e kësa së mundje, dhe pas taj, duke kaluar të këshërimi e asaj që kam bet nga pëllokështia. Duke pas parasysh se dhe ipleksi është smundje e besimit. Nuk është smundje dia... e Etrup. e trupit, është smundje e besimit. Atëherë duhet të kujdesim për besimin. Ilaçi i parë është kujdesi për besimin tonë. Si të kujdesim për besimin? Ka thënë dërguari sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam: Innal imane li yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb. Imani ndoqjt për uben zamr mund të uh, mund të zbehet mund të shtirrat sikur se shtirat e, tesha as sh tesherë go përdrimi më shumë Allahut thollot ashtu dhe i iman andaj ka më përgjysmë fasta Allah an yujaddid al iman fi qulubikum lutni Allah në vargë mirë që tu arrij përtirin imanin zamat e juaja andaj kujdes të për të shikojmë se zbehet di komë do me me me, me ripertiri imanin do kën shejhu za ibn tayyib allah ka thon on që 20 vite vargë mirësh Jam përcjellën kujdes pasojmë të imanit. E përsëris, e, e, e ri për tri plotësoj, largo diçka që duhet, kujdes avarësh. Të kush për një më mendon se imani është një një petk i zemrës që e e vesh kur pendohet. Dhe më diçka si jo si i ndërthosh për tëm, ai imani themi mëse kujdes avarësh për imanin. Imani është bazë besimi të kësaj xhamar, apo shtuat dhe paksuat. Të shikojmë se ai më duhet të kontribuoj të imanit për të shtuaj, apo nuk kemi më duhet të kontribuoj. Kujdes Vetëm ti ul Melen Allahu Teu ala na ndihmon që të shrohemi nga plagështia. Nga gjithmundha mora këtë. Dhe bëna më të kujdesshëm. Për shembull, çdo se vonë sikimis bie në dorë, kjo pa ndikon në dupsimin e ibadetit. Shtimi i ibadetit është një aktivitet i luftëmisë plagështis. Pastaj kemi vërisë se valla nga pakujdesi ne janë për vjedhësamakota, çesikimi e tu. Apo dëbimi këtyre mëkatve nga zemra për të siguruar një ambient të shëndoshë të besimit është luftimi plagështisë dhe shërim nga gaja. Andaj, kujdesin nga imani, duhet gjithë mund të jemi të kujdeshëm. Andaj edhe, Allah Gjellera ka përmenu dhe në ruar se besimtar mund tjenë të prejkën nga njerën nga plështia, mund tjenë të prejkën nga, nga shetani. Mishme, në momentin kër atë e detektojnë me mjetet e caktuara, fe idha humo pësirun. Allah o thotë, me njerë i hapin sytë, me njerë e kujdesin e atë. Andaj, ne jemi njerës mund përfshimin nga njerë ndo një hutin, ndo një gaflet caktuar, mund t Në moment në kur aparat tion për detektimin të këtyre alarmant se jemi prejkë, në automatismë në dim që farë të bëjmë, nuk kime neglijen, nuk kime të pakujdes shumë, nuk kime të shurdër për balë sinjoreve të shumë ta që të dalin nga alarmi. Ane kujdesin për imanë në gjithashtut që është të erëndëseshme. Edhe kjo kujdes mund tjetë në format të ndryshme, mm -hmm. mirë po unë preferaj për shikuesi ta që të interesohen për ligjeratët apo librat që flasin për shtimin imanit. Kjo është marë, e merë që është kujdese më i madh. E merr librin ti Uzus. Apo, a tek a, a e shikon? Ë ku, kujdesesh për imanin tën në bazë të Uzusut. Çka e shton imanin dhe çka e pakë imanin? Ne gjithmonë e kujdesim vetë. Për shembull, sot do ta do ta kontrolloj imanin pas pikave që e shton imanin. Apo? Dhe sot do, do të kujdesen për to pika që kujdesen për imanin. Pastaj pika që do të s kujtesë mos vollë jam prengatu i dobëj. Dhe ky kujtes i vardhushëm apo për ta ushqy imanin me atë që e forcon dhe e shton dhe për të evituar nga ai ai që dobson dërnën është shërim efikas kundër përqësisë. Atëherë në këtë lloj faze që do të marrim librin si këshillues që ne këshillove hoc dhe Allah të ndëroft. Kush duhet ndonjë më tepër që un ta praktikoj mirë kët hap që ndoja. Po. Ndoshta s kam shoku, nuk kam hoc-un, nuk kam do më një vend të hotë që e mora librin dhe jo pa që më kërkove kërkove kër libri, kur shumë një moj? Zamra, që po flasim për, për zamra, imanë <coughs> është në zamër, zamra është në vend një ku shiko në allahu azo gjellë. Sikur që ka allah me përgjallës, inë allah lajenduru ila suarikum, wala ila ensamikum. Allah nuk shiko në formë në ju, në trupën në ju, nuk shë allah, allah unë ashet e gjitha, apo po nuk po shikimi nuk është interesimi për muzikën e tu as më as për bukurinë time as tonë asati ja ja e ku është i thon diton mahalu nadir rab vandiku shikon zotin shikon zotin çeli është qelbi zamra apo para më do pa shraum një zamër të po organizuam kaos a nuk është tort tashallahu është ne për shkakun një mosfet në lemrëse po vije e ke në spiun kaos Bravo bravo me pastru me largu me pse pse është turpi. Ceni për një pasambë tërthë të djumit apo ka thirrë musafir të nderu, tërthë të djumit i ka vi, i ka varr përshambull në karrik ku do të ulë musafiri. A bën kë? Edhe gabimisht ta ket bër. Dihet këç, me skuq, skuq për ku, pse nuk ka diçka, tek fundi gabonira. Mund domethë të mëso mato organizu, sa më të rregulluar, sa më të, të, të përgatitur mm -hmm për një mësafir. I cili në ashe më më një cëhtu me dhe pasaj shkon. E qëfar të mëna për Zodin Gjellewalit cili vërgjë një mishë po shikon në vendin e ti. Zemr është vendi Allahot a të zëgjër. Andaj, ndjene se Allah në më bëkqyr. Allah është, a, a nuk është turp të shë Allah në zemr të lath? A, a nuk është turp të shë Allah në zemr që me dembeli dhe përtasi maksimale këthe atë ka zë të komunikon me ta. Ella është në rregull. Për shembull, dikush telefonantë. Apo ose ti i telefonon dikujt. Dhe lë mbrot dikush atë telefon. Thotë në fjalë është filoni, apo. Dhe ai nga pakujtesia, apo? Thot pse i nuk i tha që jam zën, po përtej më qiu. Apo. Vetëm këtë më ndëgjot, pse nuk pyesha? në këvlë ndodhur më toje. Apo, edhe pse ai kur vjen telefon, pasaj shtiret kënse, si i ai e mirë, nuk nuk nuk vren tek ai gjurmë të përtajis, apo. Po vetëm se e kanë dëgjuar se po pritet me fjalmë në telefon, si mund të dij. Para mendoj kur Allah thotë kë të zamër dhe kë zamër thotë tash përsëri. Apo, në kod turk apo. Ai po trataj s'kuentës me ti. Nuk i duash as tejas, una as kush. Po e thretë këtë zamër, apo, që ta gëzën, po e thretë këtë zamër që ta qëtëcën, po e thretë këtë zamër që ta shpërblenë, gradën, dhe me gjitha sa të apërësëri du të muqua. A prapona, a, Prapo. a, a nuk kanë në qëtë zamër tjetëra, parënë në qofë se këto zhurma, këto ankesa i në gjënëzotë i gjëllë e uala, e shë e këtë dëmbëri menë ziqua të zamëra, apo, ta kuptojmë kështu figurativisht, a nuk është torë, po vëll Kjo në dienë të përmërës të në bëbë. Në grëtu. Le të shë Allah Gjallë se ja këtim. Mundo. Të e dëshmërë se ti gratëshumë të shërbërshë në gjdo qasë, në gjdo kuë, në gjdo momentë, në gjdo venë, kur aju të të ratë. Gësa Allah Gjallë përmërë se dhije. I hulu bejnë lë mërë i vë qëlbë. Allah Gjallë vëla është mesneriwët dhe zamrës të ti. Mesneriwët dhe zamrës ti. Që ka se që kujdes e bëderi kur pa de shem ta lufton plogështin ngasë ja shton frikën e Allahut asyrë ja shton gëshimin e Allahut gjela xhenalul ja shton besimin ja shton dashurin ja shton shpresën të gjitha këto që shtuën në zemër të sipasë këtij vëzhgimit me kujdje e angjëllët e zemrën dhe i api fuqi e luftojnë çdo element të plogështis që ka pasur ndihmë të, të për vitet e kaluara Allah na rizot të ndiejmë kë të... Amin ot të... Me që se thamë, në vëndi kryesur, ko Allah së përhandar e shikon, e zemrë. Atër duhet të merim e zemrë? Po. Qëfar të bëjmë zemrës? Të pastrojmë. Këse zemrë e unë është e lidur me shumë pranga që e pengaj me shku për para. A dim vëndëruar, një sasi e caktuar zilije në zemrë, së a e, so e ljodhë këtë zemrë. Dhe kime full për shumë për zemrë. Atë e të këtë ljodhja mos mu ljodhë zemrë, A të repasrojë e zemë në gazdoj që e luën. Njeri u që e zili qarë, për shambullë, sa so luëdhët, sa so energji shpenzën që... Pse kaj. Pse kaj. E si ajo në jo. Më ndohet të bënë kur, thë. Subhanallah, të shpërpjek, apo, sa so përpjeket për t'i bërë dëmë dikujt. Të shpërpjek, a, që t'i bërë vjetës dobinë, gjenët kështë të me shku. Po së në zemë So njerë, subhanallah, e kanë lodhë zamrë në shumë me lëkmi, kjo së mundje zamrës është, liraj e zamrë nga kjo. Pastroja zamrë nga lëkmija, pastroja zamrë nga zilija, apo pastroja zamrë nga dashërria rajshme, pastroja zamrë nga gafleti, pastroja zamrë nga, nga dashërria për pushtet dhe autoritet liraj nga këto, nga se kjo e lodhë zamrë në shumë. A daj, pastrimi zamrës, me pëllot kuptimi fjallës, kjo është tem e gjerë, por si pikë, do të kemi ai që dëshiron me ushtron nga plagështia i themi se rruga për të ushtruar nga plagështia kalon përmes pastrimit të zemrës. Si Duhet të cilërohet dhe të shëruhet një një zemër nga plagështia, në çonse është e mbushur me zili, është e mbushur me urrëti, është e mbushur me dëshiri për hakmori, është e mbushur me lakmi për kët botë, është e mbushur me lakmi për atë çka kanë njerzit si të marr, si të përfitojnë në mënyrë të padrejtë, ashtu më radhë do kamosi të rrugën kaplojti. Si do kamosi gjithta këtu edhe poshirohet, ti na këtu do ta mbushim përsëri. Daj pastrimi i zamës është shumë i rëndësishëm në, në këtë rast. Atëherë pastaj Zemra Hoxh mendoj që ka nevojë për diën e duhur. Dhe ne kemi përmendë një nga fanarët kryesorë që kanë ndriçuar her pas herën emisionet tona është dia. Po. Apo jo? Po. Të gjitha ato shkaqe që, që e shkaktojnë plokështin Pa dushim se dhe, i këthejmë dhe, dhe i përdurim si shkoa që përshërëm. Nërmanë e shkepo. Mm -hmm. Përndaj përshambull në qofë se themi se zilija qenë ka një, një shkaktar që po e lëndën zamrën, po e lodhë zamrën. Dhe si pasur e kësoj lodhje zamrën godinë me plëkshtinë. Qëse këso po themi kërështinë mështë. Mm -hmm. Atërë e na, une për të adhoti këtë dëtyrë. Që të anketoj është gjematin. Qëfar din për lëk Lakmija është rëzikshme. rëzikshme, shumë rëzikshme, mirë, qenë ka në smunit, shumë rëzikshme. A është me rëzikshme se A një hëni, grip i dera, mm -hmm. lakmija është me rëzikshme se kjo, më rëzikshme. Po, shumë është me rëzikshme. rëzikshme, shumë është me rëzikshme. Mere dhe tyrë, dhe shkë ka, mm -hmm. për cilë në smunit dine ma shumë, a për A një hëni, a për lakmija. Nëra për cilësinë më dinë më shumë, apo për ai cinë më shumë, apo për hasedin më shumë. Dhe shiko ku ku qendron pasaj ia. S'na duhet këtë dije. Na duhet t'u ngujim çka është hasedi. Kim mund të bëshimin zili duke mos di të fare. I bën timë Allahu ka përmend më tej përse 10 raste ku në emër të Devshmërisë përgojohet për buzë muslimanit. Është përgojim klasik. Me përmand në musliman më me të meta edhe pse i urren. Ky është përgojim klasik. Jo jo, i bëtemi Ramullan apartament, më ti përsa 10 raste të pergjimit prapësu kushtimesh bashkëkor, më të modernizuar, ku me emër të dëshmrisë pergjiohet muslimani, për hapet më të, do të thandem për filimin këtu nuk, nuk e dim, nuk e kuptojm se kimi përfim një komplekton muslimani. Kemi kontribuuar për Ramullonin musliman padit. Andaj duhet di që nderuar, duhet më ngoj më mësu. Andaj e kem e kem për në vazdimërsht. Për poranjes kam mësu plokshtin, e kam mësu zilin, kam mësu lakmin në xhami nrug dyçan ka sku për shemb kanë ndaju ksimo bete ka po mësinë të shkon për shondën jo po tham kushtimisht kush, kush kafeneta asoj koë dhe duke dëgjuata njerë duke vull për lakmin ka, ka se kështu ka qen ambienti sot nuk është kështu do nderoj sot ku do të shkosh njerë të, të ushqejnë me lakmi e jo që të zbrazit nga ajo njerë të ushqejnë asaj të ushqejnë me urrëti vazhdimisht ku dëgjojmë na çnë lon shkollës na mësojm për pasimin e zamrës Kumb sa? A din se e rrezikshme është egoizmi, a e din? <coughs> egoisti. Çfarë është di këaq? Rrenohet shoqëria nëse do të dal egoizmi, rrenohet në shoqëri. Po kumsojmë na për për egoizmin, kumsojmë? Ne nxitimi për egoizmin shkollat ona sot. Ato shep nxitimi. Andaj, ju se nuk shkojmë edhe atë vënët që kanë mbet, ato pak vënë që kanë mbet. Ku të bëja gjomos na kanë mbet dhe një ligjerat eventualen dhe një, eventuale, një hojt në gjemi që Allah është për njëftë e mbonë, kaqë. Edhe ty mësë me shku, me ku mësojmë në atërën. Andaj, vrapimi pas ligjeratave. Vrapimi pas, edhe gjithashtu, të, të bëjmë presion të gëgjelartë. Të bëjmë presion të gëgjelartë që të qelin ligjerata, që të qelin derse, që të hapin dyrë. Dhe këtu gjëratë në ispegojnë. Na flasim për lakmin, për hasedin, për at, për at, për at, që ne kush, po, a e aloosim, ti mësojm këto gjëra njëherë përjetmon. Ti tekalejm këtu punë. Nëse sot dikush po aq ka mundsi ne mos me dit. Odhror, ka mundsi. Justifikohem. Omer radiuallahu anhu, ose peshë këtrassa kujte vallahi apo ne kujtoj vetë këtrassën ku të tjerëve. Omer radiuallahu anhu, kush ka qenë? Njëri ka punuar stombin herë të shumë meka. Meka pastaj i Medinës do kjo njëri i thjesht është xhusuar vite më rreth Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ma dhe ka pas president të organizuar ligjërata. Si të organizuar? Pa i ka pas tek ti. Nga një ka pas duhet mirë me tek ti vet. Por s'ka dashme um ligjërata. Shikoj çfarë ka bërë. Barvesh me fëqin e ti. Ka një hap un punaj. Çfarë fitëi ndajmë për gjust? Por ti shko tek i dërguar i sallallahu alajhi wasallam dhe çka çfarë të mëson më barkun. Pastaj, kjo ka pas thash prezant të organizuar, nuk ka luajë mik. Megjithatë, a din çfarë detaj i ka i Komerit? Dashuria ndaj Pegamës sallallahu alaihi wasallam. E i ka thon <coughs> Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, un ti të dua më shumë se të gjitha që i ka për vetes time. Çi ka kaç? Ka qenë ka sinqerta. I ka thon Pegar sallallahu laja Omar. Un ti Omar, Omar ibn Khattab, ti që me, ke qenë me kë, ke qenë këtu e ke qenë këtu, ende nuk po din më ndosh më se dua. Sojëni musliman, ti s'i es, më dash Allahun, çka do? Acarohet. Acarohet më s'kaj mërest. A te dua të them që ti duhet më të mësoj ti s'i më dash Allahun. Nuk dinë më dash Allahun. Unë ndyguj, hajde ta psoj Allahun. Ne nuk e njohum Allahun asoj. Unë e mësoj Allahun asoj. Allah është turp bukur kësajme, por vetëm merrni musliman, vetëm për një politikan ose futbollar, ose çka do çoft. Apo thuaj shkruaj këtu çka din për të. Bukshë të façja. I themi Jo për të çitë teatër, apo ti 17 herë ditje, vetë si farz, thosh Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, minimumi 50 herë ditje, La ilaha illallah. 50 herë ditje për men Allah me emrin Ar-Rahman Ar-Rahim. I them muslimanë, çanë këtë rubrik, shkuqti për Ar-Rahman Ar-Rahim apo. Provoje kët, do të shihësh. A nuk është këtë punë? Po të bëjmë një revolucion Allah, revolucion kuptim të dijes. Nat e dit mësues nafe, nat e dit se kemi mundsinë, lërinë kemi, kush të pengon nga mësimet e fest? Kush ndal nga kjo? Kan kaluar ato kohra. Ne mund të pengohemi në praktika caktuara. Në praktika caktuara, sikurse për shembull të ne për arsye vazo me shamia, këtu praktika pasnen çrritjera. Mirë, pa, as kujt nuk të pengon se teorikisht tam so është shamia është obligim. As kujt nuk të pengon të gjithë kësaj shkola kmeja që ka, ka zili këtu mërot. Spaku Një 50% të rrugës të kalëmë si duhet të la. Bëjmë revolucion dhijës, mësë të mbetet gjami në venin tonë, në asë të konë, në asë një ngatrujër shqiptare, nga se poplasim këtë gju, kërkaj që asë një gjami mësë të mbetet e mbyllur, të gjithë, thajlë të hape, në të bojnë shkollat mësimit vetar. Aty e së në dalën kur kush mësimit vetar. Në që nuk në mundësoj shkola, e mundësojnë shkollat e shtetat i kumë A në le të hapën, le të vinjes me të majtë, pleqë, gra, burra, mashkuj, femra, të gjithë. Ga tri uar, katër nditi, le të hapën gjemjet, le mësot dinja latë aso që të gjithë. Që të leftojnë pleksin. Që të jemi dëmëhonë, nga ta që leftojnë, diturija në duhet. Diturija duhet me plëtë kuptimin e fjollës e shemën që i të sekëmë më herë. Mjotë gjateri me këto, sëmë që ne përmëndëm dhe me dityre që me latë për të bërë Po kalojmë në pjesën e dytë, mase dëgjojm opinionet e besimtarëve në lidhje me shënjetë meshrimin e plogështisë. Shëlimi nga blogësia e para punës është pendimi tek Zoti i Gjithësisë për gjunat dhe gabimet që ka bërë, duke u penduar tek Zoti i Gjithësisë, duke kërkuar ndihmën e Zotit që t'ia ja lehtësojë edhe më sa më pak rënën e gjuna e, ve duke duke parë veten e tij, duke bërë një punë ose një vepër të mirë, duke shpërndarë se ta ka apo një apo një, një lëmosh ose duke parë duke fërkuar kokën një jetimi, duke bërë shumë punë dhe vepra që na ka urdhëruar i dërguimi Zot sallallahu alaihi wasallam, që ato janë shumë të, një bushiesh, një sadaka, shumë gjëra që njëri unë tjetësa me qëtë dhe i lumëtur edhe, edhe lërgon të këllokështin nga vetë vetë e ti. Njërë të gjëtë të më dhënë që thashtë të ke parë të më dhënë duke u forëcu me imanin, duke ledzu të më dhënë më shumë, duke që e më shumë pranë libri të allaud të më dhënë, them që këto të më dhënë ka dhe shumë tira, po që s'na shken shumë më dhe më dhënë të më dhënë. Mendoj se shërimi nga plagështia do të jetë ndjesë. Nëse shoh në kontekstin islam Ibnul Qayyim el-Jauziye thotë se nëse njeriu largohet nga gjunafet, bën punë të mira, do thotë që kjo është një nga shkaqet që shërohet plagështia. Disa psikologë thonë se njeriu duhet të jetë gjimmon aktiv. Nëse është aktiv një individ, atëherë në islam ky person mund të konsiderohet pozitiv ose një njeriu që i largo i largohet plagështisë, edhe do të themi në kontekstin islam që ky bën punë të mira. Ndërruar miqë, më kthyer përsëri në studio mbas opinioneve që morëm nga besimtarët për të vazhduar me shërimin e plagoshtisë. Oggi folëm dhe e mbyllëm pjesën e parë me detyrën që ne latë. Ne vazdojmë me shërimin. Do të shkojmë drejt pikave që vlen të përmenden ku flasim për shërimin, ndonëse tash edhe më herë të nderuar se pikat janë të shumë të dietare, alhamdulillah, na kanë ofruar medikamente të llojëshme të shumta vetëm çecurohami vetëm çecuroi vetëm ç most kemi arsye të themi se nuk po di si t'ja bëj ose këtë kam për u apo nuk ka provojë kët, provojë kët, provojë atë me Lena Allahu xhallahu ala do të bekohet nga ana Allahu xhallahu ala për pikën e jote do të çrrohesh me izin Allahu xhallahu ala inshallah ajo që na duhet të rënduar të për të qetë lusnjëra të tanjura elditë tregom Allahu nderuar a ka ku për për, për plogështi një njeri që jeton me një vend ku 90% e rethi ti, 90% e poplit nuk i falë 5 vakta, a ka ven këtu për plëkshti? Ku 90% nështë e poplit nuk gëdin la ilahe illa la qëka është? A ka ven për gjumë? A ka ven për plëkshti? Muhammed i sallallahu nuk kërsh të plëkshti? Sallallahu alai sallam. Nuk kërsh të plëkshti? Për me gjithatë? Me gjithat, adin, a, a jeti i parë që i janë, në shtëpi kur shkaj? Po, a jeti i parë shpëll i kraf. U lejmë rusë është pegambarë. Shkaj u mullua. U mullu nga frika, ju nga plëkshtia, nuk ra me flajt. Por nga shqetsimi që i kështë e përre tu. Ju nga gjume. Nga të nuk e zinë të gjume. Qka i thë Allah u Gjallahu al-Avrat? Ja il mu zemmil. O ti që i e mbështil. Kum i lejle illa qalila. Gretu dhe falu Apo, përvesi një pies të voglë, të natës. Përmendo, të nëfëllim me trishtim, Apo, tash për i thotë të gjëmë, s'kamo. Nisë fëhu, awin kusminhu qalila. Au zidë a lejhi. Apo, një gjysë më pak, ose shtoje, u arretilil Kur'an e tërtila, dhe leza Kur'an, aktiv, s'kamo. Për fransuje. Inna se nul qia lejke kaulen thëkila. Kasi, në do të zbezim për një fjallë të rënd, me pesh, Në bartëm një amanet që kodrat e mëdhaj ka në fëzuhu. Unë preferaj edhe këtu një detyr për shdra për i mëslimanve. Me shku për banë një kodre të madhe. Apo? Të madhe. Lëtë shikon. Dhe në kujton këtë. Këtë namaz që ne për e bartëm. Këtë të uqina për e bartëm. Para se të ngarkoj minime të asoj kodrës i ështën. Fe shfak në minë ha. E refuzuan nga frika se për dështojnë. K Ellas shikoi kuadrum ti vet, shtoj ta thuaj subhanallah. Kjo ka refuzuar, do son kaq i vogul e ka mbart. Ku që ndodhi me kët. Ibn Kaîm rahimuhullah thotë: "Ya ja, mukhannath al-'azab". Ma e ka shpreh pak e rënd nga Ibn Kaîm rahimullah. A e kuptojmë të çërtimit? O ti me ambicjet dolta të, të thyra, ene enta wat tariq, kueti me rrugën. Ti do të ja, më shkon në xhenet. Kueti me rrugën, ai ai në realitet, ai apo jeton kët botë? në rrug që Nuh i ka qejt 950 vite. Apo i katrug ky pejgamber këtu ka vut. Katrug është prej është vendosur në shar Zakaria me Jahil alaihi salam. Apo sa ka vut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pa gëme, s'ka mujtë ngupë 30 herë nga mungesa ushqimit, luftat vazhdueshme, për çka? Për të rritur në sinagojën Levala. Juaj aktualiteti, të fesë, të kërkesave, të realitetit që ne po jetojmë Wallahi Merena Bashallahu era Ender Jacobson mostma muslimanin ia lufton ploksin. Nuk ka mundsi. Nuk ka mundsi ti pa përgjend shumë deri kët mos, pa as që ta ket medituar situatën dhe rrethot ku jeton. Kush do të jap përgjithë lënduar për tani as që nuk falem. Kush do të jap përgjithë për një musliman që vdes në shirkin kufar, kush? Wallahi dikush që më pagu kët fatur. Pa dyshim, ata do të paguajmë për, pagu për veten individualisht. Por ndërmi përgjithësi ndaj unë <laughs> ta e përmendni një shembull zakonisht që më ndihmon shumë këto rreth. Uays elqarni rahimuhullah ka qenë një nga adhuruësit më të Allahut t'u xhel nga wa tabiinet. Tezil ekis el lavduru Muhammed sallallahu alaihi wasallam e po takuar me të. Sallallahu alaihi wasallam. Ikisna ashabati është njëri nga yemeni ne çu se e takoni. Kërkonin nga ai çtë kërkon primë fonte kalluxa lewala nga ka sa ati për ju lutet. Subhanallahu <laughs> Dhe në haqjë e kështakuar, ishte në rëjtari i deveve. I parentës në për njerët, por të kalah me peshtë madhe. Dhe Omerë dhe Alio, radiallahu anhuma, e kuptuan se kjo është taj. Shkuen të kaj në Arafat. Ishte vetëmuar dhe këruhetur deve të poplit ti, për balushimit së të mërët. Dhe ku falë, shkuen një gjojnë të kaj. Omerë dhe Alio, radiallahu anhuma. Pa, i thanë, Kërkojnë nga Allah që të na falë. Subhan Allah. Nga se kështu e kërë me gjuhë Muhammedin zonë, duke këtën për të vjetë. A si e kërë të fitu kënjeri këtë shkallë? Nuk e najtë, nuk e flajtë? Jo, kënjeri në dërë tjera, e të ka qeni nështuar shumë me kujdesin për nënën. Kujdesin për nënën si duke të e ka qeni të të dërejtë. Për e dërë të tjera. Ajë njeri, pasi që nevojë që ko por ushim dhe për tesha apo e shpërndante ushqimin e tij i shpërndohen në tesha të tij do thashte o zot në çoftë sa sonte ndër muslimanët vdes ngauria falatu akhidhni musubar mu presi ngase s'kam lënë gjë pas atë që kanë barkun tim në çoftë në muslimanët vdes apo nga iftorti dhe acari la tu akhidhni musubar ngase ato tre çipato uni dashaftë unuk po tham që deni këtë shkolë apo të shpenzojmë këtë tirat që kemi, ose nuk është e kërkuar dhe nikat mos. Përspau ku a kemi bërë ne që të parhapim fjalën la ilaha illa ilah, ilah, çdo vën, apo e pasai themi o Zot, na qofsin këtë rreth timen. Në këtë fshatra ku jam unë, kët vean ku kë njëti dikush vdes e nuk din çka la ilaha illallah ilah, la tuaxidi. Mosëmarrë Zot se ona e bëra çka ishte, më është e mund çpo. A mund të pasojmë për Allah se kemi bën aq çë të moshme për kët popull? Apoja çë bomna për kat popullor se ulem në koltuqe dhe themi se kjo çafer po bësimtar se kështfohet ose se kryqëshat e marrim rolin e gjykatës apo ndërsa e viktimizojmë me këto gjykime vazhdimisht popullin ton. Pra, duhet të ndjesuam të, të punojmë, të punojmë, të punojmë. Sa kanë punuar ata që e kanë sod për të ndryshuar sistemin e gjykimit? Sa kanë punuar? Shumë kanë punuar. Ne ende kemi të frastakutimet e gjyshëve tuaj si kanë qenë të mbuluar. Këz bulimi i madh dhe kënaquria e madhe, në ka rastisht dikush ka punuar shumë që kështu të bëhet. Ka s'kimë qiene këtu kur? Kë zbrazi e xhamiave që bëhet. A vë dashje po mëjo xhamiet? Për megjithatë, për ballë ato që duhet marr, janë zbrazta xhamiet. Dikush atë po huaj nuk po na zën. Kë nuk kaçi nuk po na zën. Se s'kimë xhamia ashtu. Nuk kemi xhamia ashtu. Sa për qind e popullata e foll Gjon Tiron. Llogarit lol hot... mos them zgjerni me lertëra në qytete të tjera hoc me po, me fatkesi sinqerisht do them jugu të Shqipërisë do të them një një qytet i trem që ka vetëm 100 veta që falen për xhumën subhanallahu shiko për ne si e kujden ai popull atje edhe përsi në ambient me atë plogështi lodhje gjëra tjera ando kortorpi allah çande valla një aksidenti apo ta aktivizon vallahi ta aktivizon Omar ibn Abdulaziz Kër e ka marrë poshtetin, ka pas e ka shumë dhe tyra. Dhe në me herët ka qenë majlirë, në me gandjeni në skapër e qishëm. Po kër e ka marrë u dhejëtjin e muslimanëve, e ka kuptu se për cilët qëfar masë është për gjegjes, e ka pas grunë e ti Fatimetu Bintu Abdul Melik. Vajzë e halifës ka qenë. Vajzë, vajzë e balatën bërëtnorë. I ka thonë, une prej sëtë, sëtë komë poshtetë nuk mëjë më të kushtu të fare do kam kuash me flajt me ty, as me leht me ty, andaj zjit, nëse dom të liroj. T'i japësh kurëzim. Nëse do të rri këtu gatme, mirë po, mos u anko pastaj se kam ku ty. Gaste, për ty. Gastë, për bodh çdat këtyne, thotë unë jam duke e marr një, unë jam duke u marr një punë që nuk kam mundsi me të ndihmuën këtë punë pas Allah xhe levala. Aq është e mota. E ka ku për siguro. Ni rekë subhanallahu fola që 10 vjet për shembull, hala nuk ka arrit. Hala nuk ka arrit. Antarët familjes tu tregon bëse farze kanë mofuar. As ka skarrit me on. Ku është prresia O Allah? Ku është dëmshmëria për ta njerëz? Qi janë isht drejt dënimit Allah xhellahu ala na rujtoj. A dhe kumin e ditim? Apo ku kuptim irritet që pa jetojmë? Kuptim irritet që pa e kërkojmë xhenetin, qita këto me në Allah xhellahu ala e shkundim me çmtarin. Apo e ngritin nga gafletin, nga xhumi, e bën çicërohet nga floksthia me nën Allah tasoj. Asojat, atë për një frajilitetin jetojmë jetojmë me ditë me ka. Kemi kohën edhe kjo është një problem që duhet të dim si ta, të i kalohem për të nëndimuar pas taj në shërimi nga plëkshtia mësë mënagjimi i drejt i kohës e bën njëri me koni plëksht për shambull një njëri që nuk ka agjit njëtore që ka me bo a po nga njëre sikur se ka thënë Hasen Elbasi Urahimullah hëtë fina në gjemi dhe i parë njërë duke diskutu kësë koti Do lavën e sapun me kry, përsia xhami, përsia ta dini mua me dy këpër. Do thash vetëntim atë, subhanallahu. Si nuk shitet koha? Do të jep rreth tëra çka kam të bli kohën e ty na. Ase nuk duhet ti ne kohë. Wallahi ka njerë si <coughs> në ku duhet bashkë dy orë liç. Kaç? Nëse ka njerë si për pazaton nuk i del. Apo? Ndaj të varet. I palla xhe la ka dhënë se katrorë zokut. Ne nuk mund të kemi as më shumë kohë as më pak kohë, katë kemi randai nuk mund të ankohemi si në kimiko. Për shkak se me këtë ku filoni ka bokaç, e ai ka bokaç. E ai tashmë radut, raduta Dim Sita organizojm kuën ton. S'i te planifikoim, s'i tambushim ta kuën ton. Dhe sikojm se ku na humkuha. Një një ne pa shambulli, çeli e fatura rrymës i ka ardhur kët muj shumë e lart. Ka vë problem këtu. Po, i ka faturë më shumë e lart. Çfarë bën këy njerëz thotë, po le këto. Çfarë? Filimisht, shikojnë më së shgabim. Nësjo se ata në e, korporat, në, në, në distribucion, do në e bindin me numra, me shifra, me gjithës anë, se këto regull, por ti ke argju shumë. Qëfar bënë? Shkëtë dëshpje e shikojnë, do të ku ka argju? Këtë, këtë, a, thëtë me... Për ta ullë kostën, shikojnë. Ka një problem. Ka një dhe? problem. Unë e kam zinë një shambë për të dite, Kësot, që sot kam thënë. Telefonat ç'i kemi këta, tash telefonin të ri, smartphone-in ç'i thon këta, mirë ç'kan dal. iPhone, Samsung, çfarë do çofta. Ata e kanë një mundsi interesante. Ne zeh subhanallahu duke shikon të mund ndërlid kjo me kët. Apo. E kanë një mundsi aty për baterinë, se bateria është shumë e rëndësishme për telefonin, pa të as funksionazë, është asgjë. Apo. Atë i keni mundësi që nëse për shembull kimë shku larg dikon, do të merret baterinë futë të shëtu me, me një program, të regonë se cëllat programe po të hargjën baterinë. Apo të regonë, kjo po të hargjën 4%, kjo po të do një 4%, dhe në qofë se diçka të hargjën e nuk duhet e fikë për me rutëm atje e praftëm. A kemi ne një rishikim ku, ku për në shkon ku a shumë? Ku për hargjën një rëgjët katë? Unë e mëndoj se veç një rishikim rutinuar i shpejt do të nga mundësën të kursim tri orën dit Mos tas formatej për pastaj. Anake kimiku, por duhet ta riorganizojmë këtko. Taku ditë për ku, për këtko, të dim si ta menaxojmë këtko. Sikum ku po na rriell 24 orësh ka po shkan. Diçka është, diçka ka një paisje që është që është me siguri e, e, e lëshuar, apo e cila në masë të vogël po na thit energjinë kohë ti ku po shkan koha. Fika atë paisje se nuk duhet atha, fika se ta të mur tër kuon ta të mur. Ka një gjë që paisja e xhumit ja merr tër kuon. Dikujt pajisja e ndëjavjes më ka tërkun. Shikoj vëlla, dikun po shkon ku. Nuk është e mundshme të mos po sku se ku qi, ama ka ndonjë pajisje e ndezur, një program i caktuar që po harxhon kushem. Fike olla. Fike që të kursesh për diçtjetër. Andaj plështia vjen nga mos menaxhimi i kostit. Nga se hub kuqat, dëmbodis ka, s'ka ku. Ne duhem shkonë në dirot, ti po thua apo thua shoj, nuk kam ku. Unë e kuptoj, jam i bindrë hoqë edhe ndaj këtë mendim e ty se shkuara në legjirata është etike për muë. Po nuk kam ku, i them ti kiku, në qofë se e fikë një pajisë e te që për të argjërën shumë. Ti s'zidhësim po e fikë, a më ndishë duhet me fikë, po se gjitha pajisë të ndezura, e kanë ndezë me termo, me kondicioner, me gjitha i kanë ndezë, po, e pasë të dëndimit e faktura njëzetarë në mujtë e nuk është e mund shme. Ase pranat apo për shkak të ke ose fik diçka ajo që po argjën rrym dhe pastaj t'vihet fatura normale. Mi po dën faturë 20 euro. E kanë dhënë 10 kondicioner në banesë, mendoj se kjo është e pa logjiksme, ta askush tonë e percepton atë. Prandaj me dizajnimin radh asoj se kupa ku na rrid kuaj. Kupa na shkon kuaj me lein Allahu xhelaluala na bën që të menaxhojmë më drejt me kuon. E kur të organizojmë kuon edhe shfryzojmë drejt kuon, me lein Allahu xhelaluala do të jemi gjithmonë aktiv. Qase Mos aktiviteti shkakton humbin e kusht. Edhe humbi i kusht shkakton plagështi. A ndaj shujzimet e të kushtit cilë aktivitete? Aktiviteti, aktiviteti lufton plagështin. Doqëso që kjo pikë na dëmon me Lejn Allahu Xhelalu Shum që të shërohemi me Lejn Allahu Xhelalu nga plagështia. Allahu na faltoj. Atërojmë në 2 Atë minutat e fundit. Na epa të ku themi një fjalën përmblese të shërimit nga plagështia dhe kësjë misioni 4 dhe përfundojmë sikur në plagështisë. Un dua them atë që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. "Manzala <coughs> Allah minda illa wa anzal al-hudawa ali ma huwa min alim wa jahiluhu min jahil." Muhamedi alaihi sallallahu ka them, nuk ka smundje që Allahu nuk ka zbrit për të ilaç. Mirpo problemi është që e njohu kush e njohu, dëmbet e pa njohur, a që mbet e pa. Prandaj mundemi të jemi më të mirë. Mundemi. Mundësia ekziston të jemi më devotsh. E gjithëtoj mundësia ti e më aktiv, më ambiciat, gjitha këtë e gjithëtojnë. Nga se krasë mënë e të shumë ta, për gjitha këto Allahë ka zbit ilaqë. Varet ashtë ne, a do të njojmë këto shkashet e shirimit, shkashet e plëkshtisë, dhe të aktivizohem i sinqirisht për ti zbatua lindon, apo do të mbetem i vazhdimesh në të tërën informativ, në ignorancë, dhe të mbetem i të zhjyte në plëkshti dhe devjen pas taj i plogisht. Nuk ka arsye të mbetesh i zbehtë në aktivitete. Nuk nga se Allah o ka arsye, gasallahu xhelalu veala të ka përgëzu, duke thënë se nuk ka smundje që Allahu nuk ka zbith ilaç. Dhe më ndër ky është përgëzimi më ma i madh për neve, për së që të dy samuna që dëshëm të kurrohemi për saj. Na mbetet ta ndjekim rrugën, ta lutim Allahun të na ndihmon, me lehen Allahu xhelalu veala nuk do të mungojnë rezultatet. Allah të blefë ta. Amin. Na përfundoj me fiksin e profetit ton sallallahu alejhi dhe sellem. Sallallahu Të nderuar vlezër, të nderuara motra. Hoxha na dha ve këshillën e dytë në pjesën e dytë të shërimit kur tha, shko dhe qëndro përballë një kodre. Shikosë kjo kodër nuk e mbajtë amanetin nga kriju si botrave, ersa ti dhe un e mbajtëm. Dhe me fjalën e profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam, u ka thënë çdo sëmundje ka shërim. Shpresoj të kem përfituar nga këtë, ja kjo ligjërat, me këto shërime që ne përmendim hoxha i nderuar. Qofshi kujdesi i Zotit të Madh deri në ciklin e ri që të nisim. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh